Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'aprovació definitiva del pressupost del 2011 centrarà el debat polític en el ple municipal d'aquest vespre. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El ple municipal del mes de març arriba marcat per l'aprovació definitiva del pressupost del 2011, al qual el grup municipal del PSC n'ha presentat 12 al·legacions. Les mocions i preguntes dels partits de l'oposició tornaran a centrar bona part del debat polític en la sessió d'aquest vespre. Un dels temes que més discussió política ha generat entre govern i oposició durant l'actual mandat ha estat el rescat de la concessió de manial del Pavalló poliesportiu. A tres mesos de les eleccions municipals, el PSC tornarà a posar sobre la taula quina és la despesa d'aquesta operació. La Biblioteca Can Baratau impulsa conjuntament amb la Regidoria de Promoció Social i Educació de Tiana una iniciativa en què, sota el títol Narracions Vivencials, pretén recopilar els testimonis i records viscuts pels avis de la nostra vila. La fundadora de l'escola Mireia de Montgat, la tianenca Montserrat Nolis, va morir aquest cap de setmana a l'edat de 75 anys. Nombroses personalitats del teixit educatiu i polític de Montgat i Tiana van assistir ahir al funeral en memòria d'aquesta veïna il·lustre. I en esports, nova victòria del bàsquet Tiana, que segueix pressionant l'Argentona per assolir el liderat en solitari del grup primer de la segona catalana. Els tianencs van imposar-se per un espectacular 98-94 a 94 davant la lliçada i es distancien encara més del tercer classificat l'escala que ja es troba a quatre victòries.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 tant els socialistes com Esquerra Republicana Tiana denuncien la manca de consens en l'elaboració dels pressupostos. Per aquest motiu, tal com van anunciar la sessió plenària del mes de gener, s'han vist obligats a presentar al·legacions en diversos punts. Entre les al·legacions que ha presentat el PSC destaca la presència de diversos incompliments en diverses lleis i reglaments, com ara la llei d'Hisendes Locals, Detall d'exemple, els socialistes consideren que hi ha partides com la d'una taxa d'escombraries comercials que no apareixen les ordenances fiscals aprovades. També alega l'ineexistència de documents que acreditin compromisos ferms en l'aportació d'ajuts, subvencions o altre tipus de cessió de recursos. El PSC considera en les seves al·legacions també que no s'han pres les mesures previstes pel romanent de tresoreria negatiu del 2008. El regidor socialista Ferran Vallespinós explica que a més de les al·legacions el seu grup ha presentat durant el període d'informació un document de 50 pàgines i critica el comportament de l'equip de govern en el procés d'aprovació del pressupost. Oh que no volen és cap mena, cap mena d'acord ni cap mena de, de cooperació amb l'oposició. Eh, inicialment s'escuden amb el tema de que les nostres propostes serien concretes, però quan les concretem i fem un document més de 50 pàgines, proposta per proposta, i en total n'hi ha 21, tampoc fan el més mínim cas. Aquest equip de govern jo crec que té una mica una intenció suïcida a final del seu període de mandat, no veiem, quan ens havíem compromès, com a mínim a tenir una abstenció per arribar al màxim consens possible, no hagin fet el més mínim cas. Els socialistes consideren també que somet crèdit en algunes obligacions exigibles, com ara el pagament de factures o la dotació del 0,7% dels ingressos municipals per al Fons de Solidaritat del Tercer Món, com ja s'ha debatut en tots els plens municipals, els socialistes asseguren també que en l'elaboració del pressupost hi ha un incompliment de les promeses electorals preses per l'equip de govern. Tot apunta que l'equip desestimarà en la seva totalitat les al·legacions al pressupost del 2011. En aquest sentit, l'alcalde d'Atiana, Emili Muñoz, considera que les al·legacions presentades pel PSC no tenen cap tipus de fonament. Són inventats els errors, que les 12, 10 són recurrents, eh? i totes amb fonamentació jurídica absolutament nula, simplement és per en fi, anar creant sensació de, de soroll, però no tenen cap mena de fonament, tan és que durant quatre o tres vegades han presentat el mateix i, per tant, no té cap altra funció que fer, que fer soroll, però no tenen cap mena de fonament, però és que fins i tot són disparatades, eh? en fi, no, no volem entrar en qüestions que no tenen cap mena de, cap mena de serietat. Qui no ha presentat cap al·legació al pressupost del 2011 ha estat Esquerra Republicana de Catalunya al considerar poc dialogant l'actitud del consistori. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Pensem que la feina al respecte del tema dels pressupostos eh, s'hagués hagut de, de dur a terme eh, abans de, de, de, la, de la presentació per part de l'equip de govern i nosaltres doncs, eh, així ho vam dir a les diverses reunions a les quals se'ns va convidar a assistir-hi. I, per tant, pensem que no té, no té, gaire, no té gaire sentit, però, exceptuant doncs, el, el gest polític, diguéssim, que entenem que és el que ha fet l'altre partit de l'oposició, el fet de presentar alegacions quan sabem que quan això es fa, doncs mai són estimades. D'altra banda, Josep Maria Tofoli també ha presentat una moció en la qual proposa que la recaptació de l'impost de béns immobles, l'IBI, sigui del 6,5% sobre l'any 2010 i no d'un 10%, com ell considera. Segons Tofoli, en l'informe d'alcaldia, no es justifica aquest increment i en la situació econòmica actual no es pot preveure un augment del parc d'edificis urbans. Un dels temes que més discussió política ha generat entre govern i l'oposició durant l'actual mandat ha estat el rescat de la concessió de Manial del pavelló poliesportiu. A tres mesos de les eleccions municipals, el PSC tornarà a posar sobre la taula quina és la despesa d'aquesta operació. En aquest sentit, el regidor socialista Ferran Vallespinós manté, com ho ha fet en els darrers tres anys, que el rescat ha suposat un greuge significatiu en els problemes de finançament del consistori tianenc. Vallespinós discrepa sobre la previsió realitzada per l'Ajuntament de Tiana en relació al benefici que suposa l'operació. L'equip de govern ha reiterat en nombroses ocasions que el municipi obtindria un benefici de 4 milions d'euros amb el rescat de la concessió de manial. En la recta final del mandat, el regidor del PSC vol saber quina és l'afectació que tindrà en els pagaments als comportaments de determinats mercats financers i quina és la xifra prevista de retorn de crèdits per l'any 2011. Sentim Ferran Vallespinós. Amb l'invent d'ells de demanar aquests crèdits, aquest any pagaran 380.000 euros, el que està previst pagar en el tercer any del demanial eren 368.000 euros. A mi m'agradaria que el senyor Nolgui se'ns expliqués demà quan sigui el tercer any d'estalvi, encara no hi' ha hagut cap, com és possible que al llarg de 20 anys arribin a estalviar 4 milions d'euros? Nosaltres estem disposats a anar fent les comptes, no sé si any rere any, però cada període electoral, fins que passin aquests 20 anys, i tothom s'adonarà que no és cert que va l'estalvi sigui de 4 milions, que és absurd. Per la seva banda, l'equip de govern és fidel a la postura que ha defensat des que el 2008 va decidir executar aquesta operació. En aquest sentit, neguen que el rescat del demanial del pavelló sigui l'origen dels problemes de crèdit que té l'Ajuntament. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, defensa l'operació realitzada per l'equip de govern i està convençut que haver prescindit d'intermediaris en aquest tipus de gestions és beneficiós per l'economia de la vila finançar 4 milions i mig per un intermediari financer que xucla la sang a finançar-lo directament amb el sistema bancari negociat com hem fet amb, gran, amb la major part de crèdits eh, dels diversos que hem agafat fixes que, no, que estan protegits de les oscil·lacions del, del mercat a l'alça. I, a més, això la població és el que entén. Nosaltres hem anat directament al món bancari, ells van anar amb un intermediari financer que xuclava la sang, i amb uns costos de constitució d'aquella operació de gairebé 200.000 euros que es van haver de pagar perquè era una constitució de contractes privats i amb notaris i amb, fi, amb formes i complicacions que això sí que els hem hagut de menjar. En un altre ordre de coses, el ple municipal d'aquest vespre també debatrà sobre diverses accions que el grup municipal d'Esquerra Republicana troba faltar dins l'obra de govern. Un dels aspectes sobre els que incidirà és el de l'elaboració d'un pla de mobilitat anunciat al 2008 per l'equip de govern. Jordi Gost. Potser una de les coses que cala més el cèdol és el pla de mobilitat i resoldre d'una vegada per totes, o almenys començar, perquè és una feina que de ben segur no, no es fa en poc temps, a resoldre tot el tema de la mobilitat. I ara no només no ho han fet, sinó que, a més a més, en molts casos el que han fet és, és complicar-la. I, I tenim exemples, encara que siguin degut a obres i provisionals, però el, el tema mateix del, del carrer Scalfaper. I un altre exemple d'improvisació i de solució parcial el tindrem o el tenim en el semàfor de, que hi ha al costat del nou edifici de l'Escola de ja veurem com acabarà quan, quan comencin les classes. D'altra banda, a tres setmanes de la inauguració del centre cívic de l'escorxador, el PSC preguntarà a l'equip de govern quin ha estat el motiu pel qual la modificació d'usos de l'equipament no ha estat aprovat en una sessió plenària. Segons els socialistes tianencs, el fet que el centre cívic es destini a l'escola Bressol hauria requerit un debat polític degut a grau de compliment en les mesures tècniques d'un espai d'aquestes característiques.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 una iniciativa en què, sota el títol Narracions Vivencials, pretén recopilar els testimonis diferents sessions temàtiques les seves vivències en relació amb el funcionament de la societat a la vila de Tiana a la història més recent. Pel que fa, les sessions estaran encapçalades per l'explicació d'un expert que introduirà el tema i que animarà els assistents a intervenir en un col·loqui posterior mitjançant la formulació de preguntes. La directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Ker, dona més detalls sobre el nombre total de sessions programades. S'han programat, de moment, tres sessions amb la idea que continuï. El que passa que que aquí a l'estiu nosaltres hem marcat tres, tres temes diferents. La idea és, eh, en funció de l'èxit, en funció de la resposta que tinguem, allargar-ho depenent dels avis. No s'han marcat temes perquè també volem veure que apuntaven les xerrades i fins i tot animar els propis avis que ens, ens, ens proposin temes que a ells els agradaria tractar. No obstant, els temes de les tres primeres sessions programades sí que estan establerts. La primera centrarà l'àmbit de debat en el mercat i el comerç, de manera que es parlarà dels comerços o els cinemes, entre d'altres coses. Aquesta sessió anirà seguida per una segona que parlarà sobre l'escola i, finalment, una tercera que tractarà la vida social al carrer. L'objectiu final d'aquesta iniciativa és recopilar i plasmar la informació en un determinat suport perquè quedi guardada a la biblioteca per futures generacions a banda de compartir opinions entre els assistents. Ràdio Tiana col·laborar en registrant els testimonis per crear d'aquesta manera un complet arxiu sonor. Pel que fa als assistents, la iniciativa va dirigida a tots els públics. Ho explica Marta Kerr. Està obert a tothom. A veure, sí que és veritat que és una activitat pensada pels avis, però està oberta a tothom que tingui ganes d'aportar informació sobre el tema. És a dir, des dels nostres pares que tenen 50 anys, que també puguin venir a explicar com era, doncs, això, doncs, la, la vida quan ells eren petits de Kitiana, uh -huh. a la gent gran. No, no cal apuntar-se per venir a la sessió, eh? És a dir, es fa una crida oberta a tothom. La iniciativa està organitzada per la Biblioteca Can Baratau, qui aportarà la bibliografia, i per la Regidoria de Promoció Social i Educació, la qual posarà a la disposició d'aquest projecte la residència d'Avis i el Casal. Aquestes dues entitats ja havien participat en projectes anteriors sobre el mateix àmbit. La fundadora de l'escola Mireia de Mungat, la tianenca Montserrat Nolis, va morir aquest cap de setmana a l'edat de 75 anys. Nombroses personalitats del teixit educatiu i polític de Mungat i Tiana van assistir ahir al funeral en memòria d'aquesta veïna de Tiana que al llarg de la seva vida va desenvolupar diversos projectes a la catequística. El personal docent arriba ja al centenar de professors a l'Escola Mireia i també a banda del personal no docent, entre els quals hi ha administratius, personal de menjador, manteniment i neteja. La història del centre d'estudis Mireia va lligada al nom de Montserrat Nolis. Cal remuntar-se a l'any 1956 quan amb tan sols 20 anys va fundar l'escola en un local amb 15 noies i 5 nois. L'any següent, quan ja disposava de 90 alumnes i dues auxiliars que l'ajudaven, va haver de canviar l'immoble. L'exalumne i exprofessora del centre, Àngela Baranguer, destaca la persistència de Montserrat Nolis. Penso que els directors d'escola o que els promotors d'escoles han de ser això, han de ser gent que tinguin una idea molt concreta de com ha de ser un ensenyament i tirar-lo endavant. Com a mestra era, era una persona molt rigorosa, ja ho he dit en el meu escrit, era molt rigorosa però a la vegada molt dolça, també algú ha parlat del seu gran cor, una persona que estimava molt profundament i que tenia un gran do didàctic de transmetre coneixements. I després com a directora doncs, una miqueta mare alloca, no? una miqueta d'acollir a tots els mestres al seu, al seu voltant i fer-nos sentir una família. El 1969, la generositat econòmica de l'industrial mongatí Joan Dalmau va permetre canviar l'escola d'edifici i establir-se en una planta d'una gran edificació de nova construcció. Era al costat mateix de l'anterior i, de fet, en anys posteriors, a mida que l'escola s'anava engrandint, el vell edifici es va accionar al nou col·legi. Totes les plantes restants del nou habitatge van ser utilitzades a mida que l'escola anava creixent i en el dia d'avui el col·legi ocupa tota l'edificació. De fet, no només es va haver d'anar ocupant la totalitat de l'edifici i construir un annex de tres plantes, sinó que l'any 1987 es va inaugurar una nova edificació on s'imparteixen els estudis de secundària, batxillerat i el que resta de la formació professional. Des de l'any d'inici es constata que el centre d'estudis Mireia s'havia engrandit molt. De fet, l'augment vertiginós d'alumnat es va dur a terme en la dècada dels 70 i va arribar al seu punt àlgid a començaments dels 90. De 250 alumnes al començament dels 70 es va passar a 1.300 i es caig l'any 1992. Una altra exalumna i exprofessora, Teresa Grande, assegura que Montserrat Nolis era com una mare parella. Que va ser per nosaltres com una mare... Pensa que estudiàvem, l'Àngela i jo estudiàvem de nit i de dia estàvem treballant a l'escola. O sigui que i ella ens empenyia, va, sí, va, a veure si acabeu, va, va, va. I som mestres gràcies a ella, gràcies a ella. A la seva empenta i a la seva... Ella va tenir la sort, de, bueno, la sort la va buscar ella, la sort del senyor Dalmau, que va ser el que va donar el terreny per fer l'escola nova. Però ella el buscava, dir, que no és que li, li arribés com un regalet, dir, que se'l mereixies perquè perquè donava tot. La fundadora i titular de l'escola, Montserrat Nolis, va ser la directora fins als anys 90, càrrec que va abandonar per motius de salut. En aquells moments va donar mostra de la seva extraordinària generositat en convertir la institució en una fundació i posar-li el nom de l'industrial mongatí que tant la va ajudar, la Fundació del MAU.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 Els tianencs van imposar-se per un espectacular 98-94 davant el lliçà damunt i es distancien encara més del tercer classificat, l'escala que ja es troba a quatre victòries. El bàsquet tiana va haver de sobreposar-se a una actuació arbitral condicionada per la tècnica desqualificant a l'entrenador ballesà. A partir d'aquell moment, els àrbitres van canviar el seu criteri i van provocar desconcert entre la plantilla tianenca. El partit va embugir, segons explica Sergio Escorihuela, a qui no li va agradar gens el desenvolupament d'un partit on els atacs van imposar-se clarament a les defenses i on els tianencs van acabar sense pivots entre els eliminats per faltes i les lesions. Digam que hauria de diferenciar dos, dos partidos dentro d'un. Un al primer quart, al minuto 10, on expulsen al entrenador visitant per doble tècnica després de, de reiterades protestes. Más bien fue en contra nuestra lo que pasó, que no que no a favor, porque los árbitros cambiaron un poquito la manera de pitar Ellos como que se vieron ya con el partido perdido y, y se pusieron a jugar a la desesperada. y La verdad es que fue un partido un poco extraño para explicar. Cuando parecía que, teóricamente, que ya habíamos cogido una renta de 10 puntos, de que todo tenía que ir a, a mejor, pues cambió el partido, no sé si quizás por un poco de relajación también por otro de los jugadores. Després de la victòria tianenca, el grup primer de la segona catalana s'ha convertit en un pols entre el bàsquet tiana i l'argentona, que si res no canvia es disputarà la primera plaça en el partit que s'ha de disputar d'aquí a sis jornades a només dues del final de la fase regular. De fet, les derrotes de l'Escala i el Valdèmia, en partit aplaçat, situen la diferència amb el tercer classificat en quatre partits i, per tant, sembla que l'objectiu de l'ascens ja és a tocar. Sergio Scorigüela, però, prefereix anar pas a pas, tot i que el seu balanç és impecable. Sis victòries en sis partits muy mal tendría que ir la cosa como para que el objetivo principal no se cumpliera. A partir de ahí, pues bueno, ir partido a partido y a falta de tres jornadas nos enfrentamos con el Argentona y entonces pues ya ya llegará el momento de pensar en la Liga. Ahora la prioridad es asegurar el ascenso y luego ya pues ya ya se verá. Muy satisfecho haber recogido seis victorias consecutivas, el equipo cada vez va más, quitando quizás un poquito este partido. Després de la victòria davant el Llissadamoun, el bàsquet Tiana té un compromís teòricament assequible a la pista del Premià d'Adal, tot i això caldrà esperar per conèixer quina és la data per disputar el partit, després que els premianencs hagin sol·licitat l'ajornament d'aquest enfrontament. Radio Tiana, les notícies del migdia.